بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقران المجید سوره قاف ما کی سورت اے په نزول کی سال اور درشتن پاسته سوره مرسلات نا نازل ده او ترتیب د صورتونو کې 53 نمبر ده پس د سوره حجرات نه ربط او مناسبت د دې سورته د مخکې سورته سره په ګڼو وجوهات ده یودا د مخکې سورته کې بیانودې jihad د فاره د اشاعت د توحید پا دی صورت کی زورن دا او تخویب دی منکرینو تا چی دا توحید منکرین یا داغی قوانینو منکرین چی مخی صورت کی تیر شو دا توحید دا بیان او داغی دا اپازت دا, دا پارا یا مخی دا مناپقانو ذکرو شو پا دی که دا قیامت ذکر دی چیل تا با دا مناپق پتھلیگی یا مخ ویلو ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا زتمن پتاسو کی دا الله پنځ اگده چې کم تاسو کی ډیر متقی او ډیر پرهیزګارې نو دلته دنیا کی متقی زتمن نو الته منزل کي ادخلوها بسلام نامین مخ ویلو الله پاک اخیریا یاد کی ویلی ان الله یعلم غیب السماوات والارض دلته وی چې په اسمانونو او زمکو په پټه پویږي نو استاد زړه او استاد باطن په حال باندې ماګه خپوا دی داود سوره اس با د قیامت خلاصه د سورۃ دا سورۃ دوا باب ده اول باب اشاره سمایات تورې ده ادې کې ترغیب ورکه فران تا او بیا زواجر ورکای منکرینو د قیامت ث او بیا دالایل عقلیا پسباد د قیامت بیا داواد صورت او ذکر ورکای د اقوام مکذبا په طریقې د تحویپې دنیوی امتیازات د صورت صورت ممتاز د نور صورتونو نا پسباد د دلایل د پسباد د قیامت په دلایل سرا او سورت ممتاز ده په لفظ د قاف چې ده پاول کې راغله ده د دې زینا پنځم باب شروع کوي کم چې د سوره سبانه شروع دابه تر سوره قماره پوری په دې کې سلور سورتونه دي په دې کې به اسباد د دوی مې داوی کوي چې هغه اسباد د قیامت ده سیدا اسباد د قیامت د دې سورتونو مقصدی قاف الله کويږي <اللہ> پمانه د دې حروف باندې سو کوئی قاف دا د قران نوم سو کوئی د الله دغه نمونته اشاره ده چې دا, دا ویل کې قاف راضی لك قدیر يا سو کوئی چې د جهنم کې او غرد ده دا غیر نوم دی والله اعلم آسان وایا بس الله کويږي پمانه د دې حروف والقرآن المجید شاید د خوآ المجید چې غ د گزرغی والا د شرافت جواب محزوب دی جواب محضوب دا دی چې ان ساعت تععاتیتون پیامت ترتلون کې دی یا ان کله رسول حق ترشتې رسولی حق ترشتن رسول حق یا ما بقی مووع او بالعجیب بلکه دایته جب کړي زجر په انکار د قران توحید او په انکار د قیامت بلکه دایته جب کړي د دینه چراغ له ريده دایته يروم کړي د دینه ویلو کافرانو هاذا شیءن عجیب دار یو شی ناشنا هاذا کی زمير چا تراځي دی یا دی باس بادل موت تا که پیرانوی چه دا دوباره جوان دا یو شیده ناشنا یا دا انزار دا یو بندا دا یو شیده ناشنا چه دا سنگه چلی چه دا دی بد بنده پیغمبر دی انسان راشی دا منگه منو ای زامتنا ای کل چمنګ ملشو او شو منګه خاوري زالک رجم بعید داوا پسیدا لریدا قلنا انسان دې مرشی او خاوري دي شي او بیا دې واپس ژوند کېږي دا سوک منی وای قد علمنا الله په رد کې پتا کی سره پتا را منګه تا هغه چې کمایې ازمک ادا دینه چې دې دی کم بدن خاورې کېږي موږ ته معلوم دي او چې کم نه خاورې کېږي هغه معلوم دي دو چیزونا ده انسان هغه آغا نخاوری که چیو روح ده یا علین تزیو یاسی جین تا او یو د انسان په ده بدن کې عجب و زنب ورطاوی ده ده ملا ده تیر نرده ده چیو ده سرط نروان شیگنه آغا ده کناتی خیر سرطا چی رسی بیلکل ده خیری چی ده که نا خیری زی ده تا عجب الزنب دا دا و زنب ورطاوی آغا ادوکه چی ده آغا دعام و حیواناتو لکی ده غیر شروع که دا غځې چې ده دا اډو کې نخووري کیږي او د دی مثال د تیغه او د قلمي دینه به بیا انسان بیا ژوند د کیږي نو معنا دا چې مونږه تپاتہ دا چې کمایې اس مکه دینا او مونږ سره کتاب ده ساتونکه مونږ ټول عرصای کلی لري د لوح محفوظ کې بلکہ دا گو بالحق یا پامل نام کی دا بلکہ دی دا روجنا گنلی دا حق و رز لرا قیامت دی یا حق لرا چک وران دی او هر کل چراغ دی تا پس دیدی فی امر مریج آغی کار گرد وٹ کی کلوی دا شیر دی کلوی سحر دی کلوی دا نبی شاعر دی کلوی سحر دی یو خبر ندا دلیل عقلی آئے د نګوري اسمان ته چر دای د دا پاسه ده کیف بناینہا سرنګي جوړ کړه د منګا غې لارا بغیر ستنو وزینناها او خاست کړه د منګا غې لارا نشتر غې د پارا من فروج سچا ودنا یو چاوم پکې نه وال مدد مددناها بل دلیل زمکه غوړا ولې د منګا غې لارا والقینا فیها رواسیا او کې خود د منګا پای کې غرونا وانبتنا उन कड़े दे मंगा फिहा पाई के मिन कुले सौजिन धार किसम जिंस ना बहीज ताजा ताजना धार किसम जोड़ी ने गयानो ताजा ताजा ना یا خیسته خیسته او نا تب سرطان دا پار دا پویا ولو و ذکر او نصیحت دید دا پار بانداره او بندار اگر زیدون که اللہ تا بل دلیل رالی گو منگا دا باران باران دردک په خیر او براکت نا زر غنو منگا پاگی بانی با غنو و حبل حسوی دا او دانی چه داغی بوٹی لو کیگی لکه جوار غنم ویره بی وغبی ازان سپین کې جوار او غنم تریشر کی کې. و وحب الحسید او غدانې چې دا غي بوتي لو کیږي یا حسید معنا چې غد دل کیږي لکه غوبل پیو شي غنه مبا نه او دا نه دانیږي او زیه وان نخلا باثقات او کجری دنګې دنګې د پار دی توله نزيد غن چکونه جوخ جوخ ته الله دی قدرت انه ګوري رزق دی د پار د بندګانو پا او ژوند یې کومه په دې باران باندې کله مړ پس دا رانګي په تاسو را د از با داوی اوکا با باران چه سنگ از مکه تازه شی و فصل زرغون شی یا وراز بتاسم دا قبرون نراوزه تا خوی پی دنیاوی پا زکر دا مکذبه او نسبت دروغ کړه مخکې دینا قوم دونوالے سلام, سلام او اصحاب الرسيه وګوي والا مخکې تفصیل شوه او سمودیانو قوم دو سو علیے سلام او آدیانو چ قوم دو هود علیے قوم دو موسی سلام او اخوان او قوم دو لوتا علیے سلام عین راغه چا بیان لته و اصحاب قوم دو شعیب سلام او او اقام د توبع مخکمر توبا وضاحت کړه کلن <سؤال> کا زبر رسولان د ټولو قومونو تکذیب کړه د پیغمبرانو بس ثابت شه او پاګی باندې زما عذاب سمع الله وہی تبا کله برت نه لای اف عینا بالخلق <سؤال> الاول زجر ای منګستڑی شویو په پیدائش اول نیو استڑی چې په اول نیو استڑی شویو په دوپاره پیدا کولم نستڑی کیغو بلکې دې پشاکیا په استی کې د پیدا اشنوي نام <سلام> د خللقنل انسانه ونالممو ما تو وسېصبح نامڅو دویم با تر اخره په کې اول دلیل چې کرکي د ثبات د او د قیمت دپاره. بیا حالت د نظریزی کرکي. بیا توی په خوروي او زییر ممنانو ته بیا توی په او ترغب فان ته او تسللی په غمبر سلامان ته. اول دلیل یاخری ولکاد خالقنا للانسان پتہ کی سره پیدا کړی دې مونږ انسان وانا لم او کوئی ګمغا ما تو وسوس به نفسه آغا چیلم شنکې پاره باندې آغا تا دا غنا نفس انزلکه کی کوم خبرې تیریږي وسوسات چې آغا تا دا غنا نفس امون غډیر دې دې انسان تا دا غې رګ د رګ د مړې دا غنا حبل الورید دا غې رګ د مړېنا دا غینا متلاوی من غډیر قریب او ډیر نږدې یو مغ نږدې یو ان په اعتبار د علم یا زمنګ ملائک ایذیا تلق المتلقیان کله چې غستل کیا غدوا غستون کی انیل انشمالی انیل یمینی و انشمالی قعيد چې خيو غسترب تعیناس دو ملائک یو د انسان پسما اوغناستای خوغا یو پګس اوغا اوغه او چې د انسان سووین او غیول سکی لیکی مای الف زمن نه نغرزه انسان دخلینه یو خبره مگر د سره تیاری انتظار کوونکې پرشتہ آتی تیاری پر انتظار ناستې چې سو خبره ده خبره چې کې ډیر په سوچې کوا او ډیر په احتیاطې کوا پرشتی در لګورې لیکی الا لدہی رقیبناتید مګر د سره یې پرشته تیاری عتیق رقیب ساتن کی انتظار کوونکې عتی تیاری دا اختلافي مسله ده چي پرشته هر سلیکی او کنا باز خبرې لیکي نو باز علماء من نو وی من قول الندامه معلومی کی چاره خبرې لیکي نو ګور په ذل خبرو نوبمزان ساتي دام در للی کی جدونه خبرې کړي وې ځانه داسې وخزه کړو او باز علمان وای چې نا ابن عباس وای هغه خبره لیکي چې یا عذابی کم چې هغه خبره هغه نه لیکي مای قلب زمین قاولن نراو باسید ایس او خبره مگر د سردی رقیبون ساتون کی پرشته آتی تیاری وجا سکرۃ الموت راغلی لی سخته ده مرگ بیل <سؤال> حق پرشتیا زن کدن حالت چرا الله اللہ و دی بنده تاوی زالی کما کن تمنه تخید داغا مرگ دی چویتا د دی نتیختا کولا مرگ لی نتیاری دی او دی نیاری دی وستنگ شا زالی کما کن تمنه تخید داغا مرگ دی چویتا چتاد دی نتختی دی رازی کن رازی در بانده وانو فی خفی سوری چی مرشی نبیاب پروتی ونو في خفی سوری او پوکیبو والی شی پشپیلی که دوی مشپیلی ذالک یوم الوعید دارست دیر اولو دازاب دا و جاعت کل نفسی نراب شیری او نفس ماها داغی سر بی سائقون شلون که میدان مخشر تا او شهید او گوا شدیو میدان مخشر تا بیرارسی او گوا و مسرائی یا سائقون داغی سر بی کې وشهيده او غوا شهيد يا خو پرشتہ چې غوي بي یا يا ازاخ پر اندامونه چې غوي بي لقات كنت في غفله من هذا الاوي فتحي سره ويتفخوا بغفلت کې د دینه تا ګوره دا قیامت نه مانا فصل ر کرامنګستانه غتوا کا پردستا او دون دوا لستا پس نظرستا د انن تیز وګوره قیامت وی نه کنا وقال قرينه بويد دغه عمل ګريغه پرشتہ چې پدمو قرار و دغه عمل نامي وی لیکلي ما کم ها ذا ما لدي عتیده دا غ عمل چې ما رد تیارہ عمل نامہ کی بیتل بناو نه نو اللہ بو الکیا فی جہنمہ فی جہنمہ کوللا کفارین انید نقرین خو مخ کی مفرد او اول کی یا صغیر تصنییر اوڑا ولما و یاو پرشتہ و یوسرا اللہ بو تبیا بیا وئی القی القی غور زوا و غور زوا نو زکہ تکرار ته اشارہ ده او غرزوه پا جهانم که هر کاپیر نادگار یا تصنیه پده و جراوڑا چی دو بئی اللہ بوی او غرزوه دوارا پا جهانم که هر کاپیر نادگار من نا ایلیل خیر آغا سڑه چی آغا منی کونکه او د خیر خیر نا مراد سشه د نیکی کارونا خیر نه مراد توحید د الله دی چې د الله توحید باندې باندو خير نه مراد قران او سنت چې دې منه <سلام> کول کوشش وکاو یا انفاق په سبیل <سلام> الله <سلام> <سلام> ماناۓ للخير سے من کون کے او خیر لا رہا فرضی زکات بہنور کو زادالمسیر ہوئی یادین اسلام یہ ارد نے کی کار موت ادن ظالمو زیاتے کون کے مریب شق کون کے آغا سڑے چگر زولے دے اللہ سرا الہ بل فالقیہو فی العذاب الشدید پس غر زوی دلرا پاگے عذاب سخت کی ہوے دداغ مر کرے بل مر کم دی مخ کے مر کرے ہو پرشتہ وا اس ہوے ای ما کوئی ای اش شیطان به بووی رب بنامات غیتو ای زمانگارا با ما نده گمرا کل دلرا لیکن ده او پو لري کې د ده حق نا پخپل گمراو اللہ بوی باسونم کوای ما سرا وقت قدم توی لیکم بلوائی او ما مخی رالی گلو تاسو تیارا وال مخی می ده ده قیامت وی او پوی کری می وی ما یو بد دلو القولو لدییا نشی بد لی ما سرا چس خبر ایماغا بایی او نیم ما ایز ظلم که اونکه پیس یو باندا یو من اقولو لی جهنم وقت کمار از بانده تا خوی پی اغراوی چیو بوایی منگا جهنم تا حل امتلاع تی آیا ڈاک شوی تا و تقولو حل مم مزید وای با جهنم آیشتر زیادی جهنم تا با اللہ وی ڈاک ما جهنم بوی الله کنوری نو رای والا دای زکوی چی باز خلق بوی مړه دون خلک کاپیران دی او گنانگاردي دا به پکن کی زی جهنم برډک شي بیا به نور منګ داغشانناسم اللله و دا کیږی نه په ازبانی رازمان چې منګ جہننم تا آ ډاک شوی نووبی ج هننم آشت نور زیاتی نو الله خو عاده کی به دډکوم اوی کے لاظی بی محدث کے رازی رحمان پاک با چابه پهې خپل قدم کیری کملی تو بشانې نو جهننم باوازونه شروعکی چې بعد بعد ب نور زی نشتا. <سؤال> <جنّت> <سؤال> آو دی و اوزل فتل جنة تلیل متاکینا غیر بارید او نزدی بکڑیشی جنة متاکیانو تینبی لرے یعنی تا تکلیف بنی چی کنی پمیاشتو مزل بکیو جنت بنا رازی آ زم ما تو اد نو به لې شي دا غدي چې واده کولې شته اوس سره د پاره داريو باندې حافظ را ساتن کې د الله د حکمونو چې څوک د الله د حکم ساتون کې اوږه سره د دې واده شوی وا هغه څوک چې ریګي د رحمان بادشاہ نه پزړکي اوراتلې کډيري پزړرا ګرځې دونکي سره أغله بجنتی الله بوې دنښه دې جنت ته په سلامتیه دالیک یومل خلود دار از دامیشګې مرگ بابا که بیا نایی ده جنتیانو ده پاربای اغا چه ده غواری پده جنت کې او منگ سره سیوائی نورم نیمتو نشتا ولده اینا مزید نور زیاد نیمتو ندی ولده اینا مزید منگ سر نور نیمتو نا چه اغا دی داری الهی ده او نصیب کو و ټولو کې طولو که ده طول نماز دار نیمتی اللہ ده زمانگ ستا سو نصیب کی و کم احلاکنا قبله ام تہویب <تصفح> سمرڑر <دیر> هلاکڑی <حلاق تصفح> دے منگا مخکره دینہ د پیړو عالاونا هم اشد منہم بادشاہ اغه سخت د دینه پنېولو کې فنقبو فل بلاد بسغه تیختہ کړي و په خارونو کې حل میحش شره سزيد تیختې تیخ غوس تی. ترغیب قران ته یقینن په د قران کې خامخانه سیاست ده دا, دا غچاد پار کان له چوی قلب چویره عقل قلب نه مراد عقل او الق سماؤ او کې اوپمان د وو او کې خدای غا و هو شهید او د توجه د زړ نه خوران پاغې چا سر کې چې عقل نه والی غګې کې خودی ی توجو سره نستی چې او توی نو پاغ به سا سر نو او ریو پاغه به سا سر وشي والله د دلیلی اقلی په اثبات د قیامت په تاخی سره پیدا کړي د منګ اسمونه عضمکه اوغ چې په مننظرری دواړو کې دی پ ازه د شپګ راو کې و معم سنا من لوغوب او نن دې رسدلې پمنته په دې کې چې کریسمس تړې والے دا را دی او په یهودو باندې يهودو بو ويل اسمانونو ازمه کې پښفق او راز وکي پیدا کړی نو دا خالی راز وې دا د آرام الله ستړي او په دې کې دمک الله <اللحوی> ظالمانو زالمانو ما تو غړو سستړی والے نه رسیدله و اما ما سنام اللغوب او نه رسیدله مونږه تپدیکي ستړی والے او دويم رد پمونکرینو د قیامت چې هغه وی د انسانان به الله ته گرانی د پیدا کړي الله ی مونږه اسمانونه پیدا کړو مونږه ځمکه پیدا کړه دا پېکې نه ستړی شي وي مونږه د دې کې بس ستړی شوشه داخله پیدا کوو سب تسلی کوه پاغه چدی وای و سبه اصبیح و آیا بے حمد رب بے کا بسی پتنو درب ستا باندی مخ کے دخاتو دنورنا و مخ کے دونا مخیر دخوتو دنورن سبا منز مخیر دو بیدو دنورن مازپخین و مازیگر و من اللیلیو دشپیف سبیهو تسبیحوی تس داله دماز دا خطن منز کوا و, و ادبار سجود او رست ده سجده کون کون چه تحجود منزو نخل کوکی نبیار سار تیم شیگن د سار منزو که و ادبار او رست ده سجده کون این ده سبا منزو که یا و ادبار سجود رست ده د لگا سجدو کا انکو نا اینی مانا رست رست جدو نا چه فرض منزو ان نفلو کا دعا گانی دا اللہ نا واستمیه و من ينادي المنادي من مكان قريب وكذا پکت ماراز چې आवाज ووکی आवाज کوونکې داغ زين دېنا مرادته نا دوي مشپېلې د استرافیل علی السلام پکت ماراز باندې چوري با دا خلق چغا بالحق په حق دا درس ده د وتو د قبرونو نا تولبد قبرونو راوزی اننا نحنو نحیو و نمیت منګه ژوندې کوله همړه کول, کول کو او منګه ترا دل دی, دی پکت ماراز باندې تشقق الارض عنهم صراعا چوبشلی گزمته ردهینه په تلوار اوديبه په تلوار راوزی قبر النبی علی السلام وی اول بزمتہ زمانہ کلاو شو زبر او زمانہ ذالک حشرون علینا يسیر دارا جامہ کیدلی پمنګ باندې آسان نحنو عالم بما یقولون تسلی منګه خپو یو پاږی چدې وای وما انت علیہم بجبارینا نې ته په دای زور کوونکې فذکر بالقرآن میخاف و عید بس زور پنور کانسې حتور کبو قرانا هغه چاته چې سو ګریګی د الله د چه سو گیریگی نو داغی دا اغیل وستا بیان پیدا ورکی چه نیریگی بخبلکار که نو پا صورت که دعوه و چه مڑی با اللہ دا قبرون نراباسی بسم الله الرحمن الرحیم و زاریات زروان فالحاملات وقرار صوره زاریات مکی صورت ده په نزول که وش تم نمبر پاس دو صورت نه نازل او ترتیب دو صورتون که یو پنز و پس دو سورت قاف نام روت نمخ کې سر ادا ده ومخ صورت کې داوا وا کذلک الخروج څنګه چې قبرونه دا زمکا لا ژوندۍ کېو پس راو باسي دا غه شام وو قبرونه نمړې مراو زی نو دلته وې پپین زمایا ته انما تو عدن لسادق یقینا چې تاسو سره وعده کولې شي قیامت دې حق او راز دارښتیا ده رای سره مناسبت شو مخکې مسبات قیامت او دیکه یا مخکې د انسان د خلقت ذکر وکړه ولقد خلقنا الانسان وانا نعلم ما توسوس به نفسه پیدا پيدا کړي او داغه ته چې نفس کمه وسوسه اچي پاږي پويو نو پدې کې د انسان د خلقت نقطه فیصله پیدا کړې 56 آیت کې براشي و ما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون موندې پیدا کړې پریا نو انسانان مګر دلا چې وازه زمای عبادتو کې عبادت له پیدا کړې وي یا مخک دلالل عقلیو پدې کې دلالل عقلیه په ترقهي سره د ما سبق نه یا مخک اسباد د قیامت پر یو شاهد پدې کې ګڼ شواهد په اسباد د قیامت یا مخکی ویلا چې د الله تسبیح وایا په آیت نمبر یو کم سلويخ کې چې د الله تسبیح وایا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب نو په دې سورته وی ففروا الاله رمضان دک الله تا مخلوق پرې دی ګناونه پرې دی الله ترا منډ باندې شي یا مخی صورت کی داقوائی مکذبه و ذکر و اجمالن پده که ذکر داقوائی خمساو کئی. او داغی نمونه د عذاب ذکر کئی. داود و صورت انما توعدون الاسوا دی. چه قیامت حق دی او پده که شک نشته خلاصد و دا صورت دو بابو نده. اول باب سلی رشتمایت پورې ده. پده که سلور شواهید فی اثبات دا قیامت. او دارنگی په داو, داوی دو صورت او بیا زجر منکرینو تا بیا زیر ورکی متقیانو تا بیا دلیل عقلی امتیازات دو صورت صورت ممتاز ده په صفاتو د متقیانو دارنگی صورت ممتاز ده په ذکر داغی چاچ دلوت علیہ سلام سره خبره منلی و ایمانی را وڑیو او صورت ممتاز دی پسلور و نشنا شواهید و پی اثبات دی قیامت او صورت ممتاز دی پر مقصد د خلقت د انسانانو د پیریانو وزاریات زروع شاید دی اغا و آگانی الو کی پالو زولو سر خورو لرا فالحاملات ویترا شاید دی اغا و آگانی کچتون کی بوجونو لرا فَلْ جَارِيَاتِ يُسْرَا شَهِدْ دِيَغَا وَاگَانِ تِلُنْكِ پَنَرْمَئِ پَاسَانَئِ فَلْ مُقَسِّمَاتِ عَمْرَا شَهِدْ دِيَغَا وَاگَانِ حکم اُنْكِ حُکَمْ دَا لَالَرَا اَنِي وَرْيَزُ لَرَبْحَ هَوَاكِ یا وَزَّارِيَاتِ ذَرْوَا شَهِدْ دِيَغَا پَرِشْتِهِ اذریات زروان چې اگر خوراون کې لپه خوراول سره د الله حکم نه فال شاید اقرا شاهد دی او چتاون کې بوجن لارا او شاید دی تلونکې په او شاید دی پرشتې تک سیمون کې د الله حکم یا هغه کشته فال حاملات اقرا چې بوجي او چت کړي او پرمزه مازه په سمندر کې راوانی او اسانه معنا چې دینه مراد شي ها ملائک او یا وزاریات زروا شهید اغا زنانا خوراون کې اولاد لره په ولو فال حاملات وقرا شهید اغا زنانا او چته انکی بوج د حمل فال جاریات یسرا شهیدتلون کې په اسانه او اسانه ماناتې حوات مراد شي ذل اغا ارشه زرا زرا کېده عذاب غواچی فَالْمُقَسِمَاتِ اَمْرَا شاید ده اغا پرشتی تقسیمه اون کی ده اللہ حکم لران چلاؤ تزیمواری اوالکینو اغا سر ترسائی انما تو عدون الاسوا دیک جواب تسم یقینا ناغا چه تاثر وعده کولیشی خامخا غا خام دی رشتیا و ایندین لواقه او یقینا قیامت خامخا واقه که دون که ده ورز د ززا او دی سزار روان دا و ذاتل زات الحبو که شاید د اون دو خسن یا جالیدار ده یقیناً تا سخام خواب وینا گڑا وڈا مختلفه مختلف که کلوائی چه دا نبی شاعر ده کلوی سایر ده کلوی مجنون ده یو خبر خمنا دا او کلوی دا قرآن سحر ده و کلوی قسی دی یو فکوانو من اوفیک اڑاولیشی دا دی نبینا یا دا قرآن نا آغا سوک چڑاولیشی دا اللہ دا رحمت نا کو تیلال خررسون هلاك دی شیغا غاٹکل کوونکی چې به دلیل په کتاب باندې لا اڑام دی هغه کسان چې په خپل ناپوهه خبرو کې مصاحون غافل دینه خبره دی یاسلون ان یان یوم الدین تفوستي چې کله به ورځ د قیامت پکه مرز باندې چې په اورب د یفتنون رې تکړې شي اوس وځولې شي الله به وڅکې عذاب تاسو دا د هغه عذاب چې وې تاسو چې دل ران په تلوار غوښت او زیره, زیره. یقیناً متقیان پا جنتونو پا چنو که وین اغستون که وی آغا چی ورکی دیتا دا دی راب دیکی طول آغا نیمتونو تیشاره دا اجمالن چی اللہ پا جنت که ورکی اغستون که وی آغی سلالا چی ورکی دیتا دی یقیناً و دی قبل ذال کمخ که دا دینا دنیا که محسینین خیستا عمل کون کی نخیستا بدلال لازکا ورکلا اوکانو قلیلا من للی ما یخ جو وودی ډیر لږ د شپنا ی جوون چېدی به اړخ لګاو د شپی به ډیر لږ وختې و د کدل وبل ااس هم یست او د پیشنی په ټایمې ودی چېدی بهخنا غخته د الله نه د شپی به ټول ااشپ لاتهلاړو او لږ ای سکې به خو او نور د پیشمنی به الله پاکې بخنا غخته وفی امواین ح لې سا اې له محروم عددی په مالونو <سؤال> کې حقو د پاره ده غختون کیو د پاره ده نغختون کی اړ یو سړي سره به د الله د پاره امداد کو وفالارز ايات للمؤمنين او ذا دليل عقلي قسمه كا કેને હિબ્રત દી દે પરા દે અકિન કો પદે الله દલ્લા દ વહદાનિયત દી નેખરી وفي انفسكم استાસ નફસુન કે દી નેખરી afala tubsiruna aytas dumra nahi nahi basta pade badan ke allah sumra inamat ka takri hota takkari wa fis samae rizqukum wa ma tuaduna au aasman ke de rizq taso hawa شی او اسمان کې رزق سق کوي اسمان نه تقدیر د رزق الله تعالی اندازه باندې مقرره ای یا پسمان کې رزق تاسو ده یعنی پر رب د اسمانونو نه د رزق تاسو هغه چې تاسو سره وعده کولې چې د خیر او د شر فورب السماات پا زمان قسمی فراب دا اسمان یقینا دا رزق یا دا حکم دا نبی خام خواه حق ده پا شان داگی چوی تاسو چتاسو خبری کوئی حل اتاک حدیث و زویف ابراهیم المکرمی اس دویم باب تر آخیره پا دیکی تخوی پی دنیاوی پا ذکر دا اقوام خمسو پینزه اقوام بذکرگی بیا دلائل اقلیاب پی اسبار دا تیامت بیا مساله د توحید زورن منکرین و توبیر بیا تسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حال پماند قد بطاخی سر راغل یو تا, تا حدیث زویف ابراهیم زویف مصدر دی یو تموی دیرو تموی خبر دمیل منو دی ابراهیم علیہ السلام که آل مکرمین ازاد من، ازاد من چی آغاو ازتمن ازتمن خوزکو چی ملایف نایف یا ای عزتمن زکو چې ابراهیم علی سلام په خپل لاس خدمتونه کوي ابا سمر او چت خلکو چې ابراهیم علی سلام ولګ ډډېګ دی او هغه ونه خدمت کوي المکرامین جګه عزتمن او آر ارمل مې عزتمن دي ارمل کاغار څوک دی مان کان یومن بالله والیوم الاخر فلیقیم زعیفا دا الله نبی وی دا چا چی معنی په الله او پر از د نو د دې د خپل مل مې عزت کی کم سره چی عزتمن دي نو د مل مې عزت او کی په خپل عزت مل مې سکی نداں دملمئی زت قول د ایمان علامدا من کان یومن بالله والیوم الاخر فلیکرم ذوی فزکوا والمکرمین وی اسدا خالو علیہ دا ملمان راغلی ود خیستا نوجوانانو په شکل کی اسدا خالو علیہ کله چ دنا نشو د ابراہیم علیہ السلام خوا تا فقالوا سلاما نو وی علی نسلم من سلام کو پتاوه نے سلام اگه و طوی علیکم سلامون مدارکو و تحصد سلامی یعنی جوابی والاور که قوم منکرون یو قومی ناشنا قوم منکرون یا خو قولو د ابراهیم علیه سلام او یا دا قول دا اللہ ده چه ناشنا ملمانی را غلی یا ابراهیم علیه سلام ځان سره قطوی چې دا خو ناشنا خلک راغلی. فراغا الى اهلی فجا بیعجن سمین ادب در تخیقورا فراغا پس غلغ ونی روانشو الى اهلی اخبال اهل تا نوراتلی اکڑل پسخی سمین سروب باندی فقرر بہو الیہم هم, هم دونیز دیکا غیتا قال آلاتا کولو نوع ونی نخورای ادب دادی چمیل ما دی راغی نوری خبر رستا کا۔ اول, اول فای راولا لطاقیب معلوصل تیشاره در پورن پاسا دا دا اقرام اقرام او داغد اکرام کوشش شروع که چه و با دوڑی دو چه سو وقتی اغا غم و لاؤکا. اده با مل متر مل ما دوڑی خوبری خولیلی او دا چه و خو ٹیم نده. کنا او آسی با کلو یخ راولو که گرم راولو دو دوارو راولا. کنا ندات تبوسون ملما نمک و خطب ہوئی گی چه یخ تیم دی که ده گرم تیم دی ده دوڑی تیم ده که ده بو تیم ده که ده چهو تیم ده نفای راوڑا داریک بزی کورتا او فا تاکی معلو اصل او راغی ہوئی ملما لبت آسور ملما بین غلی نا غلبلارشه ملما له چې اکرام کین ملما بنا خبره ول ملم بو شرميږي به مکا تواس ما شمن په منډه کړه چرګه پیرانی سي ابا غکل یو دیوال تخی جو کلا بل تا وکلا تو بچرا شت بازار للاشو دا شیرو ملما مخ کی ورتوی ابدال الله سونی چنا پیسی ورن کی جدا خرا کو ما باندې او ز زما ابا بقس طبیعت نزان خلاص ما مخبرا فراغ زکو غلی ونی راغ خپل اهل تا زر راغه راتله وکړل چې ململه کرام کینې په یو شي تر ټول ورځ مخ خراب و چې کینې مړه دا ټول ورځ ده زر والا اکرام تیار کا او خخو راغ تیار کا بعجل سمینا فزر راتله وکړل په یو شي سروبانډه او مخ کې ویلو حنيس سروبو خمازدارې پوه کو رټې کو ولای فقربوا الیم فل ادب دا چې ملمت یې نسته کې ده دانه چې خپل مخ ته کېده د ویلاس را رسوام اگر تاڑو گولی نا شد آخلا سو ترسیو کنام اثر د کتا کړي فقربه الهین <سؤال> او غته نزدې کې خدا الهیم <سؤال> ملمنو تا اغي توي ولينه دا ټول <سؤال> آداب دي فوجا سن نه خوړه ولې او پرشتو خراکه نه کوو فوجا سنهم خيفتا نو ويارې د داغې نه پپټا نپټې کله داغې نه يره لړکې توي يارې ده قالو لا تخف نو اغي هته ميارېګا د ايش جواب مخکې شویو پرشتو ته څنګه چې دی خو الله <سؤال> ویړه کې وایي سورته هجر کې وته ویلي ان منکم وجلول مون تاسونه وی غري د یری ګدرنه ناغه وته ویلا تو ظلم هیریګا ویریدا والی هغه وخت کې بچو څو د چا قتل پرسه نو داغه خوراک بینه کو نو د سره غمو چې زمان مرګ پرسه چرت نه اغیو طویمه یاریگا او زیر ورگ دلر پا علک پو اصحاق علیه سلام تی مراد دی پس رام خاموش و خزد آغا فیسور را پچه غا یا فیسور را پتیزه ای که یا پا دلد زنع ملائکو که پس وقت و جاها نو سپیڑه ورگ را تسی ورگ خفل مختوی داد خز و عادتی ناشنا خبری وقت مخل سپیڑه را خلاس سکی و قالت ویوی عزوز و ناکیم زی کالو <سؤال> دی تهوي قذاې کېم دغه شانانه ب ې ستا رابه دله د حقیمو په اضته د بیبی عمرې یو کم سل کالولو او د براه السلام عمر 120 سالو یالس کم سل کالو عمرې د او سل کالو عمر د ابراهل اسلامو او الله له بچې ورور. قال فما خطبكم ايها المرسلين شدا ذیری میر اخلاص شو ویلا و ابراهيم علیہ السلام فسد خطب لکی مفردہ د امام راغب وی الخطب الامر العظیم الذي یكسر فیه التخاطب اغلوی خبرہ چپای کی یوبل خلق کپوسونا کی خطابات کئ سد اغلوی حال استا سویل گلی شو صلاخر راغلی ذیری پس خدمت را ناراضی اغوی اننا ارسلنا ایلا قوم مجرمینا منګلېګلې شو یو د پاره د هلاکت د قوم مجرمانو قوم مجرمانو مراصوق د قوم لوت دې د پاره چراولې ګوټه غیبانې باران د کانو من پوین د خټې نا چه ده کانو باران توکو ده خطو نجور شوی کانی مخی تفصیل شوی د مصوامتن چه نشاندار بی پنیز ده ربستا د ده ارکس نمب پاگی کانی لیکلی چې بچارا پروزی للمسرپین ده پار د مشرکانو پا اخرجنا من کان فیها من المؤمنین پا صوبا سلمنگا آغا صوب چه او پای که ده مؤمنانو نا پا ما فیها پسو نمون ده المنگ بغیر د یو پور ده مسلمانانو و ترکنا فی او پریخ او منگا دا نه یو آلاما و نخواد در عبرت دا پار دا کسانو چیر دل دا عذاب در ناکنا یعنی تک تور او بدیا غزه کی او یادا واقع ای برد دی و فی موسا دوی مواقعان د موسا علیه سلام پا واقعا کی نخی دا ای برد تن پریخی دی ایزار سننا او کلچ لگل او منگا غی لرا فرعون تا بسلطان مبین پا دلیل خارا ف واشو دے دار فرعون بیروک نهی سرا د خپل فوج او سرا د خپل لشکرا خپل ډلې سرا واپس شو یا بیروک نهی مان پ قوت سره واپس شو دے بیروک نهی خپل قوت سره یا خپل ډلې سره ویلو صاحرن او مجنون دا د صاحر او یاله ونه یا خو صاحر دے او منګ باندې په سهر په وجبان غالیب کیږي او زوره ور کیږي او یا مجنون او لیوانه ر فخذنا او ګدل راو د ټټالو لاره بس غورځولې مونږه غلره په سمندر کې او هو مولیمو دی او ملامت کوونکې ځان لره بیا یې ځان ملامت تکو خو پېدې نه کوله وفي عادین او قاديانک مونږ پرې شیوا ناکا کله چلے غلې مونږ پاګې باندې دادرې منه مونږه د عذابې دنیوي وګوره عادیان الله تبا کړو کله چرالې را مونږ پاګې باندې الريح العقیم اغاواب به خیره شंडा چې نو به پرې خدای چې براله تا هوا پاره مگرو بگرز و غیره را کل کر رمیم زرازره پشاند زود و دوکی زرازره شیر بانده دا سه بیرس ختمول وفی سمودا او دارنگی نخید عبرتوی پس سمودیانو کې دا سلوره ما نمونا کله چې ویلې شیدایت سکه واغلی تریا وخته مهلت ولور کر نو حتا حین یا خدا ماندا چې درې ورځې محلت هو او یا چې څومره ستاسو ژوند دی دنیا کې سکه والی فأتوا امر ربیهم پسغی خلاف سرکشی وکړه د حکم درغ خپلنا بسونه ولدل را اسوائق چغې وهم وینځورون دک تلاغه تا تندر په اسمان نارغه خلاق شو فمستطعه په طاقت نه لرمن کې یامین دو لارے یا من قیام دودر وما ما کانو من تصویرین او نو دی بدل آغستون کی زمانگ نا بی بدلم بدل منشو آغسته یا بچکی دون کی زمانگ در زابنا و قوما نو من قبلو بلا نمونا بین زم واقعا حلا کلو من دا قوم دنو علیه سلام پخوا کل چه این نو کانو قوما فاسقین یقینندیو قوم پاسقان و السماع بنینا بی ای دین و اس دلائل اقلیه پیس بعد دا قیامت اسمان جوڑ کرده دی منگ دا ای دن یا پسقول لا سوق واننا لموسعون منغيو لموسعون يومنا فرختن کی رزق لارا رزق منغا دخل کو کلاو کو پراخ کو یا واننا دا پر اخیرا وسطن کی یا واننا لموسعون لقادرون منغيو قدرت والا یا واننا لموسعون الاسمان اور دا أو پہزا دومره کلاو منګه پیدا کړی دا دا کلاو پیغام جوړه کړی دا والارض ازمتا فرشنا غوڑاولې دا منګه غېلره پس ډیر خغوڑو منګه څنګه خستز مکم دله جوړه کړی دا ومن کل شی ان خلقنا زوجین او داریه او شینا پیدا کړی دا منګه جوړی جوړی دیر پار چتا سنسیه تو الی ففیروا ال الله پس را منډه کې الله تا د شیطان نفزان بچ کی دا الله تا دا عبداری شروع کئ گناہوں پر ہے توبہ با سے الله تا او پشنا منډبا نزان ور سوا وختن تیر نشي ففروا ال الله پس منډکه الله تا یقینا زتا سود پارا د الله ترپنا يره اونکي مسکارا ولا تجلو مع الله الا ان اخر اسباد توحيد اور رد شر مگر زويد الله سره الٰه بل یقینا زتا سود پارا د الله ترپنا اونټې مسکاره و قلكتهسللیدي قې کم د دا رد را دی او زورونه د پاغې خلکو تسللی نویرې سلام ته او زورنه داغې خلکوته چې غوی په ففر رو الله عمل نه کوي والله تجلمه الله لاان آخربانې عمل نه کوئ الله وته مخه په کېږ توته لګیاي او دړو غګ نهګې نو دا نه دی راغلی که سانو ته چې مخیرد نو یس یو رسول مګرې ویللی او سااهیرون دا رسول دی جادوګاره او مجنونیا دیلیوانې نو کله ظاهر وی کله لی ونی وی ات واسو به ای وصیت کده یو بلته پدې تک زیو نا وصیت غنو کړه زکه یو بلې دلېم ندی بلوم قومن تواغونا بلکه دې قوم سرکشا یو بلته وصیت نه کړه خو سرکشی د ټولو یو ان یو شنه خبره زکه کوي تسلی واوڑه د دینه فتواللنهم عباد البيان واوڑه د دینه چې بیان دی وکه وس پوا انتا بملوما نیت ملامت شوه اوس دای پوی شوکارې پویشا الله بتانه تپوس نه کوي دای نه و تپوس کوي چې ولې م نه منل وا ذکر پن ورکاو په قران یا چې نن پیدا پن په قران پیدا ورکړي مؤمنانو تا کدی یې نه ماري نو مؤمن له پیدا ورکړي کنه وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون مانری پیدا کړې پریانو انسانان مگر د دې پارا چې आवाज زما عبادت تو نو جمع عبادت دیو کی دل میں الله وی پیدا کړی وی نو سوالدار আজি چې ډیر پیران دا شتا او ډیر انسانان داس شتا چې غد الله عبادت نه کوي بلکره سره الله نه منکافر نو دا چې الله یې ما عبادت لا پیدا کړی وی نو وله الله ته پتا نه دا خبيسان مې پکې نه پیدا کول کنه دوی خو عبادتونه نه کوي دا الله نو جواب الله کا فتوا چې څوک به کوي او څوک به خدا کوي خدای امتحانا الله دی اختیار ورک البته استعداد الله په ټول کې چولې چې ورځې قیامت کې نه قبل دی نه دی کې اسانه وما خلقت الجن والانس ما انري پیدا کړي پریا نو انسانان الا ليعبودون مگر ما پې کې دا طاقت چولې ده کدي شې دې زمای اواز عبادت کی وس کدا طاقت غي نه استعمالینو الله بس رضا بیا دا جواب تفسیری مظهری کی قاضی ثنا اللہ فانی فت رحمۃ اللہ علیہ کوي د عبادت استعداد پیدا کړي ده لکه تا قلم واغله عرب وئی اشتریت القلم قلم میواغست چې زپې لیکل کوب او بیا لیکل نه کې نو دا خدای نه تا نشتا ته پته نه و چې زبا پې لیکلنو کوو مواصله واغست نه دې کې دا ماده شته کې هوټو کنه کې مکه خدای مدد کې شتا نو انسان کې الله د عبادت ماده اچولې دا اس کې د عبادت کې ثواب به میلا او شکنې نو سزا ماده خود زایقړه کنه په کې و لکه پلو مولودن یله دوالل پطره ار ماشوم په پره ته اسلامی پیدا کناروستو چې خاببی نه دا د ماحول ماول د لاسه او دناان کاره مور پلار د لاسه. ما اورید و من همه رزکین زنگوارم ده دیناس رزت او نگوارم ده چه دیدی دوڑی را کی ما تا یا زما مفلوق تا یقینا الله رزق ورکوندگا اللہ ده ار رزاق دیر بہتر رزق ورکونکه او خاوند قوت مضبوت فا اینالی لذین زلمو زنوبا مثل زنوبی اصحابی هم یقیناً دم تخوی به دنیا وی ده ده پار داغی کسانو چه ظالمان دی زنوبه مثل زنوبی اصحابیم شیسی ده گناهونو دی پشاندهی سودو گمت ملگرو داغی نمخکنو کنو کتباشو خلکو پشاند دیم گناهون دی نپدهی با مذاب رازی بلایست آجیلون پس پتلوار دی نگواری آزاب پس حلاکت دی کسان ده پارا چه کفر کده دی در رجد دی آغینا چه او دی چه دی سر وعده کولی شوا نپس صورت کی دعوه چه ان نما تو عدونه وعد یقینا اگا چتا سر وعدہ کولیشی اگا خامخ خا رشتنے حق اور ازدار بسم اللہ الرحمن الرحیم وتور وكتاب مسطور فرق منشور والبيت المعمور سورۃ طور دا نکی سورات اے تنزول کی شفا گئی ایم پاس دو نازل لے او ترتیب د سوراتو کې 52 دوا پنځو ستمدې پښې رانه د سورته زاريات نام رابط او مناسبت د دې سوراتو د مخکي سورات سره په غنو جوهات ده يودا په مخکي صورت کې اسباد د قیامت ذکر کا په شواهد سره په دې سورته هم اسباد د قیامت په نورو شواهد سره یامس کی صورت کے اد اسمانوں او او دزم کو د خلقت بیانو کرو چمنگ اسمانوں ازم کا پیدا کری او منگ و اننا لموسعون پدیمینس کے پیظام منگ پراخ پیدا کرے دا پدی کی بداگی د فنا او د ہلاکت بیان کی چورز بدال اللہ ختم کی یامس کی صورت کے اس با د قیامت بغیر دلایل عقلیو دلت به اثبات قیامت کوي او پهی بدرې تیسم دلایل عقلی نقلی او وحی یا مخ صورت کې زیره متقیان ہوتا په دې کې داغینہ تفصیلی زیره ور کوي داوت او سورہ چ ان عذاب ربک لواقع وما یات د استاد رب عذاب کو منکرین و مخارزی اس بحث قیامت تم اشارہ ده او اس بحث عذاب تم ده خلاصہ و صورت دا صورت و بابونه ده اول باب نحشت مयत تھورے ده پدی کی 15 شواہد دی په اثبات بحث قیامت بیا ته ہوئی په اخروی ده مختصرا او زیر دی تفصیلن او بیا مسالہ د توحید امتیازات دو صورت صورت ممتاز دی پس آغی سبب زکر کولو چی انسان پی جنت تزی او صورت ممتاز دی پس زواجی ری کسی او صورت ممتاز دی پس شواهی دو زکر کولو پنزول دو عذاب وطوری و کتاب مستور وطوری شاید دی غرد کوئی تورا و کتاب مستور او شاید دی کتاب, کتاب, کتاب, کتاب لکل شوی فیرکه منشور باغ پاڼو خرو ورو کې وال بيت المامور شاهد اکبر المامور ډکړې شوه وصف المرفوعه او شاهد اغه چت پر تکڑے شوه وال بحر المسجور او شاهد اغه سمندر ډکڑے شوه یا سوزولې شوی پس جواب قسم عذاب عذاب خا ان کے عذاب ربك لواقعه یقینا عذاب درپستا خامخه اغه دی واقعي دن کې قیامت کې الله په منکرین او عذاب راولي مناسبت سره تورن مراد اګه غرد کو هی تور دے چې موسی سلام السلام ته په کې الله وਹੀ کړي وای دا تور غر غوا دے هغه غر کې الله په بن اسرائيل او عذاب راوستو کله چې بيدبي کړي و چې مونته الله و خایا ناګه غر نا ګور عذاب راغلو وکتاب مستور دین مراد قران نقطه ما تورات، تورات که ده بنی اسرائیلو ده عذابونو ذکره یا قرآن کم ده آغی ده عذابونو ذکره ده وَالْبَيْتِ الْمَامُورِ دینا مراد ده یو قوالدار چی مراد پشپاگم اسمان که ده اللہ یو کور ده او سوکوی پسلورم که ده خوزیه تقوالدار چی شپاگم که ده آغیت الزوراه وی دا دا اللہ پاک کور دے پاسمانونو کی او آل پرشتید پرشتی دا اللہ پاک عبادت پاگی که داسی کئی شپاو رز لکا دل تا چه مسلمانان دا بیت اللہ نشپاو رز تاوی گی و عبادت کئی حدیث که رازی او یازارا پرشتی که عبادت لوردن نکی او نور دمر مخلوق دے ملائک چی پیاد آگه نور اک نمبر قیامت پوری نرازی ای راوزی بیا نوری وردن نکی گی دا مراد دا دینا دا غبیتی معمور دی نو که دا غبیتی معمور تی مراد شی نو آل تا اسمانونو که پرشتی دو آگانی غاڑی چه اللہ تا دا مومنان دا عذابونو ساتا آتا. وصف المرفوع دا دینا اسمان مراد دی اسمان نا پیسلی دا عذابونو کیگه و عذابونو نازلیگی و البحر المسجور چه عذاب رازیم سمندر با اوسوزی و ختم بشده نخواده قیامت او دا عذاب اینو عذاب مناسبت داری چه این عذاب رب بکل واقع یقینا سا رب عذاب خام خواده مخالفینو اپ دشمنانو برازیم ماله من دفن نویدا غد پارا سوک نفس د پکاونکه ایسوک بنئی چې د عذاب یا رسته کیه واپس کی یوم تمور السما او مرا پکا مرزبانی چې به او چرلیږي اسمان پچرلې دو سارا د اسمان بدا ستاو شیلک مچن پلچتاوی او دا چتاوشو نو راو بور جی پا کمار ازمانی چې با اوچورلی اسمانا اوچورلی دلو سرا و تصیر الجبال و او روان با شیغرونا پروانی دو سرا بس حلاکت دی پا دا د از دا پارا دا تکزیب کون کو اغا کسان چیغی پا باطلو که یلعبون لو بکی ورن نوزی پا کمارا چی دیکا باور کولیش دیتا پا طرب دا د جهنم دیکا او توبو ولې ستا ده ور آغه چې تاسو تا سوچې تا سو دیتنه سپد درو غو کوه هي جادو دې دا کنه تاسو نه ني نه اسلامه درنه شي دیتا صبر کوو او که صبر نه کوی برابر ده پتا سو باندې یقینا بدلوا در کولې ستا سو تا داګي چې وای چې کما ملونم کوال وزيره یقینا متقین به پجنتون او پنیمتونو کې فاکهینا لذت او خن حاصلون کې به بیمه پاګه آتاوم ربهم چې ورکړي دې تر دې رب کوم نعمتونه ورکړي پای به خوشاله او به ساتې لر رب دې د عذاب د جهنم نه الله او توي خري او اسکي مبارک حنيان مبارک دي شتا سو د پارا يا حنيان خري او اسکي په خوشاله او سبب دا چې تاسوی یې چې کوم مالونه موږ اول تاکي او هون کې به په صافه دا سی مخامخ بیو بلتی سب پس بانی وزو وجناهم بی خوری نعین او په بوار کمانگا جوڑا په منګه دی سرا حوری دا خیستستر گوالا آغا کسان چ کس نور زیری آغا کسان چی را ایمان راوڑه ده و تبعاتهم زرریتهم او تابیداری کلی د دا داغی دا آغی اولاد بی ایمان سرا الحقنا بی هم زرریتهم یو با کومږه د سر اولاد د دی وما علت من عمل من شی او کوم پنو کومږه د دینا د عمل نس شی هر یو تن پاغه چې کم کسب وکړې د رحین غاڼه بې سمانا ذریتنا مراد یا خپل ځامن دي بچی یو سړی ایمان راوړی او صحیح عمل کړی الاوي د د د ایمانه او د عمل دجههبد د اعام اقام ورکو نو د دو بچی به هم د دو سره یوزیکو کوو دکه چې د به بیا هغی پسې خفه او جنتی الله خفهي نه نه نو د یونې کمله دجه وجنه چې د د مرتبه چتهوا د نور نرو مرتبه به مچتشي او د دا, دا عمل به نهېېږې بلک د هغې د رجیب به اللهچتی کې او د سره به یویک خو یو بلله توجیی او لما کوي ذوروریت په معه د اعتبا. یو حق پرس انساني او اغا د الله د دین خدمت کړی نو الله به جنت دن کی نو سو پرچه دا غ شاگردانی سمرې مرګري شداغ سره د دین کار کې ملګر کیا کړو نو د اغا د وجنه به الله دا تول دا غ سره جنت دن کی او د دمرتبه په الله نه راکبه الله سره د مرتبو کمی نشتا الله په داغه د اتباع او داغه د تابعدارو درجه او چته کې او داغه سره به وزه کی لکه حدیث کې شرازی المرء مع من احبب سړې جنت کې او قیامت کې داغه چا سره مرګري چې دا چا سره په دنیا کې مینا و ته دی باندې سړې ته ډېر سکور ملایوي چې ستا مینا په دنیا کې رچا سره وای کلا کلا سڑےڑے کی خفے یرا من دیر کمزوری ہو ډیر گناګاریو ډیر جزانی خدا یہ سبکی خوب پدئړه ته سکون میلا او چې الحمدللہ چې ملگرتو ټول مردنکان او خلکو سره دیر شوه علماء او سره دنکان سره اولیاء او سره نو داو الله زمون د مغفرت سبب ګرځي چرته دغلو غلو زناکارو او چرته د مشرکان او بدعتیان سره ملګریانه شته او الحمد دا الله د دین د دی د وجه نه نه د مشرق او د پی دتی نه زمونږ نفرت د نن پول شری کوه او سره سره نوم پټی شری شو خو د دی وجنو چې نپتتو چې دا ددنین خللاله مو سره نه پله شری چا او نه پټی خو دد وجې م سرمی نهچ مواحو مطببه نت سره د د وجمی نه کړی چې د متبه س نهتو نو الله راپلی زب بهمنون د دغه نکانو خلکو سری ځ کوي. اللہ دیر میرا بان دے. نو دلتا موئی. الحق و تباتهم زرریتهم بی ایمانن. الحقنا بهم زرریتهم. وما علتناهم من عملهم من شیئر. منگ با دی سر ددی اغا کشران. اغا مرگیری یو زیکو. او ددی عمل به نه نو بیا سوال رازی. داسې دا سی کس نی کیو کی؟ جنت کی... اے اے اے اے اے اے اے نو هغه نور مګ او سره پیا جانت کې او ځای نو کې یو کس غنا کوي نو بیا خو به about... د ګنابان یم پور خلک رانیوللی کېږي نو نه الله و پللوکو مرهم بما کا س با را هر سړی پغې چې کم کاسه بزو ګنا ګړی دی ګاهوي او سری به پپل عمل رانیوللی کېږ د بل عملڅونهنی وللی کږ آمد ناوم بفا کې پیاواال راځ ی ررجینو چې ل په یو ځای ک یو کسې. نو چیاغلک تمریزی قیوگن شنو بیا خوبایی که کمی رازی کنن اللوی نبا رازی و ام دادنا هم هم من با امداد کود دی زیاتی با کود دی لرا بفاگی حتم میوی و لحمین او غواخی مم مایش تا هون داغینا چه دی اخواخی او دای ولی اکثر دین دار خلق غریبانانی داغی ازان دولو وسنکی گی چه ویلی نو میوی با دا کمزی نو خوری کرود با کمزی او غوخه ورکمځه نه وخري دای دا زکه ذکر کول چې دنیا کې د غریب سړی په دې پس ډېر لګړې ده نه ځان لا غوخه غستې شو نبي ځان لا غستې شو او بس دا غکمزور شی چې کمب بي بیخیر ځان او دکان کې دا مال راکړا نو الله وی میو په خواخو باندې مولکم وا امداد نامو بفاکهاتین وال <سؤال> احم مما یشته او زیات به کومنګ دی لار میوی او خواخی داغین چدی اخوخی یو ده امداد یو ده تعاون ویسا شیخ سیب رحمت الله علیہ وفرماید امداد دای چه میشئ او تعاون یو پیروشی په خلاصي کې به رخصمهره لکه سړې راشي او دلته وایي هلکا چکم غریبانان دیاو دا 5500 روپي والے بیا په دربین کې نه ني ماغه 5000 باندې دیو مزيو 5000 شوې او بیا ګرځا بیا کوته ویني ورزته باندې سملاامتونه نه مته غوښ کېد درمه کې اوس په او امداد دیته وایي چې هغه وي بستانو مزان سره ولي ک او انشاءاللہ زبہ وقت بو وقت اعظم او زبہ تعالی را رسولا او وارہ پیر عطا لگا خپل شعر را سیدی ته امداد ہوئی ندل تعالی دے امداد تک ذکر کر چه ہر ٹائم بدیل دارا رسیدا نچو وقت ز ترا لو بیا بنی او ہم جا تو کو منگ دے او میویو خواہی دا گین چ دئے خواہی یتنازعون فیها کثا جنگئی و پدے کے کاسے سنگ بجنگئی چلوخی گنی او ګدی او راوچته نو دا کらん کلم کوي ها نو دا معنا دا ګدی باور اخلي به په دایګ په دې کې دا جنتیان کا څنګه لاسونه ډک کا اصل کې تشلوخی تا نه وي دا ته وې چې دا شراب وډی اگر گلاسو نا داک دا شرابو نا لا لغون فی ها یو مانا لا لغون فی ها چه نبای باطل خبر پده جنت که یا نبای پا زلوخی پده که طول بخیسته لوخی ولا تاسیمو نبا بگی خبگانی و یطوفو علی این کان لهم کان نم لولو امکنون او گرزی بدده پا خدمت که پده پا جنت که نوجوانان لکان غیلمان نوی نوجوانان لهوم چې د دې خدمت باکي کار نام لو موږ نه ونه وه چې د عمل غلری دی پټه ساتلې شوې هغه خادمان به داسې خېستایې تبو یې کې نه چې د عمل غلره دا چې د ډوډ په نه لا پره وته نه یې نه دی وسوم رخصتای او دای ولی وي ځکه جنتی پډیر پاکي چې خادماني ګندې نوبیا د سړی زله نه مانی یو نه موټل تڅړې لا شي کنه نو چر دا وټل ځای نو سړې وي مراد دې ما چانګ به څنګه خوري او یو ني مګه وټل کې ځای کم مزدوري نو هغه خوش ما خام پر تې نو سپاځامې چې پوټل کې دوه اخري په پاتې ځای هغه جوړې د ریښرو د لاس نیغه ولارې کنه نو هغه د لاس پر اخ شول د نو دا با دا سی نئی، چی تالاو براو دیو تاوی اس دادا کم زیمانی زخولا کئی دم تاو خوصر لاس لگاو اله، سیرن لاس، دا سی با نئی، دا سی الکان بی تاوی چه ملغلری دیو پت ساتھ لیشوی دیو، عائشہ رضوی لانحاوائی نبی علیہ السلام بیری دی، چه معمولی جنه کی، الله و اللہ، چه معمولی جنه کی پا جنت کی آوازو کی، نو په یو تیم بانی با ایک ہزار خادمان دتا داد اواز آوازو چې صرف کار به مونته ویدار ولاري دا باندې چې دې خپله پاسي خپله بکینی بس دې صرف امر کوي دا الله مېلمانه دین او زاد له غیرتی ذات ده عقل خپل مېلمانه تکلیف ور وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ زِرَاضِ بَرَدَ دای په خدمت کې پدای باندې غِلْمَانُ لَهُمْ خادمان د دوی د پاره کأنهم لؤلؤم مکنون وای چې د عمل غلری دی پټي ساتلې شوی واقبال بازهم علی بازیت سائلون مخامخ بشی باز د دوی په باز نور باندې دی یو بل نه متپوسونه کئ شب لګې ناس وې په جنت کې قالوا ان كنا قبلوا فی اهل نامشفقین و ایبدایتنا و منګه پخوا فی اهل نامشفقین پخپل اهل کی یریدن کی دا الله نا الله نو یریدو نو الله ربانه فضل یا اننا کنا قبلو ومګه په دنیا کی فی اهلنا پخپل اهل کی مشفقین دی یریدن کی چسوبم وجنی چسوبم سکه ای جیل کې وماچې ټول زندگی دی یری یری وا الله را بان احسانو کا و غمونو ده يرون اخلاس فمن الله علينا فس احسانو کا الله پمونگا ووقانا عذاب السمون او ویسا تلو منگا ده عذاب ده اور گرمنا انا کننا من قبلنا دووهو یقناً او منگا پخوا چرا مدد قوبم ده اللالر انهو هو البر الرحيم یقناً ده اللہ ده ده احسان کا و الاحسان کا ان کے الرحيم رحم کا ان کے دیر احسان والا دی او ډیر لوی مې ربانه دی فذکر فما انت بنعمه ربک بکاهین ولا مجنون اوس د دې دویم باب شروع کې تر اخیره په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او پینځل زواجر به ذکر کوي په انکار د رسالت او د قران او کله زواجر په شرک شر شر شر شر او کله زواجر په انکار د قیامت بیا ته وی په او په اخر کې بیا ته تسلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فزکرر فما انته بنیمتې ر کا بکهین ف نو نبی وررک د نبي خپان دا به پردي نه دا به جاي ساي فز کې پن ورکو پهقرآ خوآ بهوه فما انته بنیمت رکه ب کا ه پس نئ ته پهنیمت درستا بکهینلیوانې خلک بد خهلیوانې وي والله مجنون او نئتهلیوانې۔ نئی تهہ بنے م را ب کا بڪ پنیمت درستا ب کاہ تروي ت کاہند دی ته وئي ج سړے دظے او خبر اوکی سبا اللہ و ت کاہ نئیں والا مجن نیں لوانے گورا نبیته ب کاہرئ۔ نبی توبہ مجنون وی نبی توبہ شاعر وی الله س پای پخپلہ گئی الله وینه تا پنه مد رستہ کا ہند ولا مجنون اونلی ونے ام یقولون شاعر ای دی چہ د نبی دی شاعر ن ترابسو بیری بل منون انتظار کو منګه پد باندہ د حوادثو د مرغ مړه یو کسته مړبشی او منګه تخلاص شو یا انتظار کو منګه پدې باندې د حوادثه زمانی وای انتظار کوي یقینا زتا سره ما د انتظار کوونکو نا پتا په قیامت کې لګي او پتا په آخر کې لګي ام تامرهم احلامهم بل زجر آیا حکم کوي د ته د اخلو نا به هاځه دروغو ام هم قوم توغو ام په مان بل د بل زجر بلکې د دې قوم سرکاشو سرکشی کشی سر روان دي ام دا بل زجر اي د یا بل مانباني او کبل کې د هي واي تقول الهد النبي د زانه دا فران جوړ کړي دی، نبی ته ویل دا ته دروغ وي او د ځان نه وي الله وي بل لا يؤمنون بل کې د ایمان نراودي تقول مقول نشا نبی رزان نه له جوړ کړي خدا بيمانه دي خپل ځان لباني جوړي فلياتو به حديث مثله راتليو کې د پيو خبره په شان د قرانه ځکه نه چې نبی قران ځان جوړ کړي دي د دې یو خبر راوړي کنه د دې داسي او سورته جوړ کړي او خبره دی جوړه کیږي کې د دې رښتيني ام خلقو من غير شيء بن زمزمزه اي د پیدا کړي دي بغیر خالقا هم هم خلق ن کنا دیدې پیدا کونکې د یو دیو وې چې دای بغیر پیدا دي پسپلا او کنا دید مخلوق د پاره پیدا کونکې دي نو نه دای پسپلا ځان پیدا کړې د بی خالقه او نه د مخلوق د پاره خالقانو پیدا کونکې دي بلکې د الله مخلوق دی نو چې مخلوق دی نو بیا وله چې دینو د الله نه انکار کوي ام خلق السماوات والارض اي دې پیدا کړې دې اسمانونو او زمکانو پیدا کړې ها بلایو کینو نه اسمان پیدا کړو نه عظمت <متحدث> خاص یقین نه کوي جداګی نه الله پیدا کړی امه ایندا هم خزائن رحمت رب کا ای دیسره دی خزانه د رحمت د رب تا لا هماره شکر دې چې اختیار د رب دې او تقسیم دا غږ دې الله وی ای دیسره دی چې د نبوت څا له خواه نه غلبه ورتي دا خود رب خواضا چې الله سو پیغمبر جوړ نه هغه او دا خود رب خو خدا چې چالشو شي ورکی عزت ورکی رزق ورکی مال دولت ورکی وري کیو چې نی ورکی نی ورکی اي دیسره دی خزانه درپس تا هم همل می مسيطرونا اي دې دې مقرر شوه د الله تعالی طرفنا دوی خپل لام دوی مقرر کړی په دی خزانو اي دې لپاره دې پونه چې غوږ دې په غي کې انوخيږي او اسمان څخه غوږ کیږي نورات لېو کې غوږ کوي خودن کې ردی په ام لحول بنات زجر پا مشرکین بی الملائکا ایدالا دا پاردی نونا او تاسو دا پاردی زامن ام تسالو هم عجران بل زجر اید تا وار په د دعوت داوت بانی سا مزدوری پس دی دا توان دا وجن دران شویدی ام عیند اوم الغیب بل زجر ایدی سر دی علم غیب پا هم یک توبون پس دی لکی دی دالی کلکی چې دی بنا پورت کیوی یا دید ځان احکامات جوړې ځای غیب علم وسره ده هم یوریدون کیدا آیته غواړي چل بس هغه کسان چې کافران دي په خپل چل کې راګیر شي خپل تدبیر کې راګیر شي بل آیته ده پرده الٰه بغیر دال ننه د زجر به شرک پاکدہ الله لرا داغنه چې دای الله سره شریکان کوي بل زجر او کو ګوریدای اوینه دی کیس په مین سمائی یو ټوټه د اسمان صافتان چراغ زدونکو په پای یقول نوایدی صحاب مركومه ور یزد جخته شوی ګوره چې عذاب پر راضی نه پويږي تو بنو بانو عذاې دورځ نه را شيشي بس تسللی پر د ود او تهوید چې مخامک شي د د راز ددي غې سرهفی یو صافوم چې پای کې ببيوش شي د حیابت دجهنا یو مله یوهانو کدو هم شي پیدا به نهور کد ت دې تبییرشي وله هم یون سرونه او نپ دد و نریله نه زلممو عذا بدونونه ظ تخویف یقینا <تخویب، تخویب> دای کسانو د دا پارا چې ظالمان دی عذاب به دونذالکا مخره د عذابنا د قعده اخرت د عذابنا مخی د اخرت د عذابنا مخی کوم عذاب, نا مخی، عذاب دے؟ قول دی نو یو قوالدار چې دینه مراد د عذاب قبر برای ابن عازب رضی الله عنهما رضی الله ونو ننقللی او دارنگیز نے اباص صاحب مووای دويم دینه مراد ده د جنگ بدر کې مرداري دل درم داده اگه عذاب در دنیا مسائب دنیا کی با پیلا عذابون و تکلیفون راولی او سلورم قا حد سالی دا طولت مراد که دیشی یقیناً دا ایک آسانو دا پارا چه ظالمان دی عذاب بی دون ازالی ازال ازال که مخ که دا غیلوی عذاب نا چه دقا آخرت عذاب دیئی نا مخ که عذابو نا بی لیکن اکثر ددین لایا لمون نپویگی اکثر پکې بی علم لري چې نسبت ټول باطل خدایانو ته کوي یا دادا چې نه پويږي چې عذاب کې الله راگیر کې نو ډېر او په دې پته پويګينا حديث کې راځي د منافق مثال په شان دا خرابانه دی یاد اوخ باندې دی اوخ مثال په د اوخ د کمصر البعير لا يدري فيما عقلوه ولا فيما ارسلوه پدې نپېګې چې دا مالک تړلې والی و او مالک پرې خداموالی بس صرف تړل پېژنې او پران استل پېژنې حکمت تنهي خبر منافق پدې نپېګې چې دا را حت را باندې والی الله راوس او دا عذاب او تکلیف را باندې والی الله راوس کده پوی دې نو پر احات کې به شکریا ادا کړو او په تکلیف کې به صبر کړو نو الله و الله بولا پدې اجر ور کړو پیسم نه و اصبر ل حکم ربك تصلي صبر کو عادت پڑد حکم در اب ستا ف انک بع عیننا یقینن طیب حفاظت زمونگے کہ این زمون پسترگو کی این زمون پہ حفاظت کے منتاوین او تسبیح وایا پسی پتنو دخل راب شینۃ تقومو کلہ جودری کی مانزتا یا کلہ چ پاسے کی مجلس نا یا د خوف نود اللہ تسبیحات و حمد ثنا وایا و من اللیلۃ د شب فسبہو پس تسبیح وایا دی الله و اذ بار النجوم اپ وخت شاکولو کې ان نجوم دستور کې ان چ ستوري واپس کیږي دستور یې سو وخت کی واپس کیږي د شپیر په اخیری ثکه چې سحر شي نو ستوري رخصی نو بزداګر ټیم کې د صباح منسوا پس صورت کی دعوه چه تاسوب ده خبرون نرعوز این نعذاب رب بکل واقعا بسم اللہ الرحمن الرحیم وان نجم ایدا هوا مازوالنسواحی بکم وما غوا صورت نجم جم مکی صورت ده پنزول کی درویشتم نمبر پس دو صورت اخلاص نا او ترتیب دو صورتون کی دری پانزو ستم پس دو صورت تور نازل ده راوہ تے دما سبقہ سر ادا دے پمخ کی صورت کے اس باد قیامت او بدے رد شرک کی چا سبب دا عذاب دے قیامت کی یا مخ کے مسالہ دا توحید وا بدے کے رد دے دا مقابلو دا توحید یا مخ کے زواجرو پہ انکار دا رسالت او دا قران بدے کے صداقت دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قران داوت او سورہ رد شرک بالعباد الصالحین رد شرک بالملائکہ اور رد شرک بالكوا رد الشرك بالعباد الصالحين دا په شلم یاد کی رد الشرك بالملائکه یو وشتم کی او رد الشرك بالقواکب دا په یو کم 15 وشتم کی خلاصه د سورۃ دا سورۃ په دې کې اول دوه بابونه دي اول باب هغه رواني تر آیت نمبر 9 پوری پدې کې صداقت ده رسول الله صلی الله علیه و سلم اول د نبی علیه السلام صداقت بیا ذکر د داوودو سورات او بیا رات کې په دلیل د مشرکینو امتیازات د سورات سورات دی ده د نورو سوراتونو نه په صداقت د قران باندې او سورات ممتاز ده په ملاقات د جبرئیل د نبی علیه السلام د جبرئیل سره او سورت ممتاز ده د نورو سورتونو نه په دې باندې چې په کې الله پاک د مشرکانو د الهو نمونه ذکر کړی دي لات منات عزا ونجم اذا هوا ما زل صاحبكم وما غوا ون نجم شاید دیستوری ایزا هوا کلچ غائب شی یو دوب شی مازو اللہ سواهی بکم وما غوا نده بل گمراشوی سخاص و خیرخوا ملگره وما غوا او نبیل آری شوی ده دا جواب تصم نجم نموراد سشی ده ون نجم ایزا هوا یو قولدار چی دی نموراد سریا سوری سور دی سوریان دا او سطوری ری آراب عوام خلق اغیط تلی پیرو نوائی دا اکثر دیدی منی پا موسم که چه دا میوی پا خیشی پا دیکی گی اکثر نو دا سطوری تی مراد او هوا مانا چه غایب شیب دا دویم نجم نموراد تول سطوری ری او هوا مانا چه دا سطوری کل پریوزی و غایب شیب او یا ده نجم نموراد اغا ویشتون که دی چې شیطانان پیوشتی کیگی او یا نجم نموراد دی چې لگ لگ نازل شوی ازا نازل ده ازا هوا پا مانه ده نازلی دولو در اکوزی دلو بیا مناسبه تیداره چه شاید ده اغا سورایی سطوری کاغت موراد شد ده سورایی سطوری ده شپیه ناوخت تا ماس خودتا نا ناوخت ترخکار شد او خصوصا ده منی موسم که جدامیوی پخیش ش نو مناسبت دادی در دا طول پیغمبران و ناخیری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیه گا خصوصاً چه انبیاء اغیی د دنیا نتلیو او نبی علیه صلی اللہ علیه گا او یادا که طول سطوری تی مراد شید نو چه سطوری پڑ شید غائب شید شی. و رنا سبا را افکار شید نو در انبیاء اون رنا سبا در محمد و رسول اللہ را شو. او کومرات دې مشتون چې استوري شي نو دې استورو باندې شیطانان مشته کې چې خلک گمراہ نه کی نو دام دلیل له حقانیت د نبي عليه السلام چې دیبم وبم خلک د گمراهي نه بچ کی لکه څنګه چې غاستوري شیطانان وولي چې خلک نه گمراه کی او کومرات چې قران شي نبي اخو خارره چې دا د بیان د توحید او د رد د شرک را پاراله ګل لري وان نجم ایزا حوا شاید دیستوره گلچ غائب شی دوب شي وما زواللہ سواہی بکم وما غوا نده گمراستاس و خیر خوا او نبی لارشوی ده زوال چه لارا ورطا سره معلومه نئی او غوا پیما زوال چه لارا ورطا بلکل نئی معلومه او غوا چې اغا لارا ورطا معلومه خورستو تی خطا شوی یا زوال او و جاہل چه قابل اصلاح او غوا اغزدي چې هغه قابل اصلاح وینا يا علماء وي زوال زلال ولیکي چدہ مقصد رسیدولار اور تنے معلومہ او غوایت دیتوی چپلار روانشوی خونیما کی ته خطا شوی یا زلالت دا عقائد او اعمال او دوالو ته شامل او غوایت خاص دے دی پوری یا ما زلا زلالت بغیر دے علم اسرے گمرائی او غوایت چ سر دے علم نہ گمرائی انہاں دے گمرا شوی استاس مل نبی علیہ السلام او نہ دے بلارے شوی دے او نہ دے خبر یې کەی د خپل خواهش نه د دې د ځان بیان نه کړي د چا سوي نو دا ورته الله ویلې ان هوا نادر قرآن مگر وحید چې شوی د دتا الله مهو شدید القوا خود نه کړې د نبی تاغه سخت طاقت والا چې جبريلو زو مراه چې خاونو د حسن یا خاونو د عقل فستوه پس برابر شده او هو بالعفق العلا او دهو پغه کنارو چطو که دا جبریل سمه دنابیا نیز ده شو <سطوح> فتدلانو دیر نیز ده شو زاده پل قروب دیر نیز ده شو فکانقا بقوسین او ادنا شوفان دازان داغه مقدار د دو سرونو <سطوح> <سطوح> دلین ده بلکه داغه نوم دیر نیز ده قوسین پا مانه دا قوسین بکی ما تا گورا یو خدا زمن لیم دانا یو په خواني د غشلې دی چې هغه داسې کوک لرګي دازې تاس او پي کې هغه دلته چې د نو هغه شګنه چولې بیا په اخیره سکه نا نو د دې د امین چده د قابلیت کیږي دا چې د امینز نه وني سي نو دی یو خوا چې دا کوم سرتله لري دا لرګي او دا بل خوا چې تله دا د واړه قاف شه صحیح شو او د امینز کې مقبره سکندره د تقوس وي نو دا قوسین پا مانه دا قوسین کا شو دا پاندازا د دو سرونه دو لینده یاد شو دا گور دا لینده راسی کوک لرگی گرنده ستاو شویده نو یو سر داشو یو داشو او دا مینس که دیزه که چه سرینی وله اینو اغصه شو مکبس شو نو دومره را شو لکه دا د دواړو لیندو سرونه د دینوالی ترده پرنید د یو گست پاندازا یا د یو کولاش پاندازا دوم را جیبریل و نبیل ز لذلك كان نبی النبي صلى الله عليه وسلم وحي كوالا ويا قوسين دو دي, دو دي دا عرب دا طريقه و چكلا با آغاية دا يوبل سر دشمنی و و بيا بے روغ و اوکڑا و دا آغاية دشمنی و بسو و خبغاشو بے يوبل وشتکانا و آغا لنده بے او آغا بے دوارا يوبل سر سکل لی دا پاٹی بے يو خواکڑا و دا نور مقبضون بے بل خواکڑا يوزه بے کرده اشاره بدیت او چنن نپس به روغی او من به دا خپلی لیندید د دشمن خلاف استعمال او دی او بل خلاف به نه استعمال نو دا دواړه لیندې ترونه چتون یو بل تنز دیو دومره نیس دی شون دا غینه دومره جبرئیل او نبی له سلام دواړه یوبل بل شوپان دازا دو مانان غان کوم یو شوپان دازا د دا مقدار د دو سرونو دی ای وی لیدې قوسین په مان د قوسین شټیخ شو دویم شوپان دازا د اغه سرونو د دو ولین دو باندې نو دو ولین دی مارته طریقه وخذله او ادنا بلکه د اغه نوم دېد پاوحان او وحی وکړه جبریل الی عبد هی بنددا الله تا چې نبی علیہ السلام دې ما او ها کما وی چی کول غختل ما کذب الفؤاد د وجن نو گانی نزلت نبی علیہ السلام <سؤال> ما را آغا چھ پستر گئی دل داینا یا خوب نہ ہو یا بگنی داس قیسی نا رشتنی گنل افتمارونه ایتاس جگڑ د سرا علامہ یرا پاگی بانی چلی دلیو د جبریل لرا ولا قد راو نزله انخرا فتح خسر لی دلیو د نبی علیہ السلام دی جبریل لرے اول بل بین در سدرۃ المنتھا و خدا گبی را کی چھ دگی سنگ انتہا تر رسل یا غبیر چې هغه ته انتها کېږي د مخلوقه اند صدراۃ المنتها په خوا د غبیر کې چې غبیره چې دانو هغه انتها ته د هغه پاڼه رسیدلې دي داونه دا علماوي چې دیتہ انتها د مخلوق کېږي یا انسان کې د ربرتري دي چې سمره د انسان د نظر انتهای دا د بیرې وناوال په خو دا غي بیرې کې چې انتها شوې ده په خو دا کې جنت المعواده هغه جنت چې پای کې آرام کیږي ای ز یغشت صدرا تمای اخشا کله چې پټکړې و بیرې لاره سلوې پټول یو خدومره پرښتې ته تاوي چې هغه پرښتونه بیره نخټاره کېده او یا داوه چې د سروز ورو پر پرکی پتنګان ته تاوي دل او هغه بیره پای کې پټاوه يز یغشا السدره تمایغشا نبی علیہ السلام وای چې دا بیره د شپږم اسمان د پاسه ده یا دو مسمان او د دې څنګه دمر د دې څومره د انسان په نظر انتها ده او دا د یو یو پاڼه لکه د حاتی تو وګمر غټه غټه پاڼه ده او د دې یو یو بیره لکه د حجره د حجره مقام د منګو څومره او دغه ته مخلوق رسی دی نه شکلی نشیټلې او به تر توجیه پدې کې دادا وخت مختصر دی چې نبی علی سلام ملاقات د جبرئیل علی سلام سره شویلې دلته دوه توجيهات خلق کړي یو دا چې ملاقاته الله سره کړې وې دویم دا, دا چې ملاقاته د جبرئیل سره کړې وې او دا دویمه دویم توجیه غوړه ده مصروف وې زده عائشه رضی الله عنها فاطمه نما او تویل چې حل را محمد ربهو اے محمد صلی الله علیه وسلم خپل ربی دل نما توي چې تا خود سي خبر او کړه چې زما دي اختراني وي نما تل چې او درې ګل الله چې قران کې وي ولقد رامن آیات ربه الكبره د یتورې متدنه جمع وي ای شرط ہوئی وی رضی اللہ <سؤال> عنہ اینا زہبا بی کتکم خوالا ری نبی علیہ السلام اللہ ندی انما هو جبریل د جبریل علیہ السلام لدلی او سوک چه تا تا دا خبر در کئی چه نبی علیہ السلام دا میراج پشپا اللہ لدلی دلی او یا نبی علیہ السلام پاگی پینزو مغیبات تو پیگی چې صورت لقمان پا خیر فقط فقد اعظم علی اللہ الفریع پا اللہ دیر درود رود داوی جبرئیل لیدلو دو یو زلی لیدلو د سیدرتل منتها سره او یو زلی په دې پزاکی لیدلو چې نبی رسول سلام مشپخته و وزری و دا ټوله پزای باندې کړو دومره لوی بلاوال ها دا دوا کرته لیدلو نو مراد چې جبرئیل دې نو ما مانم دا څو کړه چې جبرئیل سره مولاګو ما ذا غلب سرو نوی کګې شوه سترګې د نبی علی سلام و ما توغا او نبل خوړې د لوی نه نظر خطا شوه فتاح کی سرې د لوی او اغمین آیات ربهل کبره دا ناخد رب دا غنه لوی لوی لوی د رب د قدرت اغلی د لوی افرئتم الا و العزا و منات الثالثه الاخرى الک زبس فضیزه به بس خو یو خبر او وری صبانه به ان شاء ترتیب بدلو صباح نه بدا سی کو موز مزب بیا په یو بجی نو دا ټیم با سی مونږ واپس بیا خپل ټیم لپاره واست نو صباح نه به ان ترتیب دای چې مونږ په تفریح په دا سی وخت کې کو چې مونږ منظم نو یو بجی به ان شاء الله مونږ ته د مزنه به بیا درس کوم چې څار سو ټیم پوري کیدا هغه به بیا اندازي ته ګورو چې کله درس کاروله دا لږ به کو چې نو ډیر وو او سبانه ان شاء الله منځ په یو بجی کم خلک چې مستزان را رسی نو بجې لا دی غي بیا ځان را رسی په زور ترتیب باندې به با ان شاء الله منسوخه واخرو داوان الحمدلله رب العالمین الحمدلله مسنون بنا ته